Мурахоїд. Мурахоїди – це савці, поширені в Центральній та Південній Америці. Ця тварина харчується мурашками, термітами та іншими комахами. Мурахоїд – багато в чому незвичайна істота. Його дивно витягнута беззуба морда, довгий липкий язик і гострі пазурі на лапах чудово пристосовані до полювання на комах. На термітів гривастий мурахоїд полює високо на дереві. Утримуючись на гілках своїм довгим хвостом, мурахоїд вправно злизує за декілька хвилин тисячі термітів прямо з гнізда. Гігантський мурахоїд – наземна тварина, яка переміщується по землі дуже повільно. Перший рік життя маленькі мурахоїди проводять сидячи верхи на спинах своїх матерів. Гривастий мурахоїд живе переважно на деревах у тропічних дощових лісах. У нього чіпкий хвіст. Ці тварини ведуть нічний спосіб життя. У день вони сплять. Мурашки та терміти Мурашки та терміти живуть у гніздах, які називаються колоніями. У кожному гнізді мешкає королева яка постійно відкладає яйця, а також тисячі робочих комах, що підтримують життя всієї колонії і годують королеву. Деякі, як солдати, захищають колонію, інші збирають їжу або ж прибирають. Мурашки-листогризи вирощують у своїх мурашниках гриби, які перетворюють листя на поживні для мурашок речовини. На луках, у саваннах терміти будують із землі химерні замки за вишки до 7 метрів. Більшість термітів харчується рослинами, проте деякі види живляться грибами, які виростають на їхніх гніздах. Королева термітів відкладає до 30 тисяч яєчок за день. Вона досягає майже 10 сантиметрів завдовжки. І живе багато років. Король колонії термітів до 2 см завдовжки, а робітники вдвічі менше за солдатів. Армія мурашок марширує широкою, довгою, майже 12-метровою колоною. Її жертвами стають комахи і маленькі тварини. Робітники транспортують здобич до мурашника а мурашки-солдати охороняють їх. Білими мурашками іноді помилково називають термітів, але це зовсім інші комахи, які мають м'яке черевце та щелепи, трохи вущі, ніж у мурашок. Всередині мурашника, який нижчий, ніж колонія термітів, теж достатньо приміщень. Окремо розміщені камери, де молоді мурашки охороняють дозріваючі яйця. Є й окремі комори із запасами їжі для колонії.